Ina سل للذي سوى كل الناس قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين رتسي <تصفيق> اوه قوتي يا اضويكم الله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 قَوْمُهُ لَا لَا سَمُوتَ إِنَّ الْخَرَّاثَ ذُو استوديو سابيل вам представља ново аудио издање под називом текфир проглашавање особа неверником предавача Sjene na uvažena braćo. Zahvalimo Allahu dželle i donosimo salavat na našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Men i ovdje danas dat težak zadatak da govorimo o jednoj od možda najopasnijih tema o kojoj ljudi danas slobodno govori i slobodno se upuštaju u nju. Tema se normalno veže za iman i kufr, odnosno izlazak iz imana i ulazak u kruh kufra da nas alađe ljšanu sačuvat toga. Naše današnje predavanje je tekfir, to je proglašavanje muslimana nevjernicima i pravila koja se moraju ili uvjeti koji se moraju ispuniti da bi se određena osoba proglasila nevjerniku. Ja sebe ne smatram nekim posebnim učenjakom koji može dati najbolji odgovor na ovo pitanje i kvalitetno govoriti o ovome pitanju, međutim pokušaću iz govora islamskih učenjaka da izdvojim ono što će i meni i vama koristiti jednim jednostavnim jezikom normalno kojeg ćete vi moći razumijeti. Šta je to tekfir? Riječ tekfir dolazi od arapske riječi kefera i u kefiru što znači ocjeniti nekoga nevjerniku nakon što je bio musliman. Tekfir je samo jedno od šerijevskih pitanja kojim se smije baviti i o kojem smije govoriti samo ulema, učeni ljudi. A pogotovo zbog svoje, znači, njegova opasnost, opasnost ove teme još više, znači, zahtjeva i traži da o njoj govori učeni ljudi. Međutim, rekli smo da se tom temom danas zabavlja svako. Svako sebi uzima za pravo da kaže za određenu osobu da je nevjernik, da je izašao iz vjere da on više nema ništa sa islamom i tako dalje. Bez ikakvih ograničenja, bez ikakvih uslova, bez ikakvih pravila, što je inače praksa u današnjem vremenu, da se o svim šarijatskim pitanjima govori bez ikakvih ograničenja, bez ikakvih pravila i bez podloge u, u govoru islamskih učenjaka. Znači, govoriti o tekfiru je opasno. I upasti u tekfir je jedan od velikih grijeha, jer čovjek iz toga može izaći kao griješnik a po nekim islamskim učenjacima i kao nevjernik jer kaže je poslanik sallallahu alayhi wa sallam ayuma rajulin qala li akhihi kafiru faqad baa'a koji god čovjek kaže svom bratu to jest muslimanu o nevjerniče jedan od njih dvojice je nevjernik. drugi dio islamski učenjaka kaže kufr kojeg je pripisao svome bratu, vratio se njemu. Znači, ništa se nije dogodilo. To omalovažavanje brata muslimana mu se vratilo. I nije se preslikalo na osobu koju on rekao. Ako se uistinu ne radi o nevjerniku. Zatim, neki od islamskih učenjaka kažu, kao što je Hafid ibn Hađer, da je značenje ovoga hadisa da se ljudi odbiju od sličnih postupaka. Znači, da je cilj poslanika sa osredem bio da to dijelo prikaže ružni. Da to dijelo prikaže odvratnim, pa je upotrebi ovaj izraz, Jedan od njih dvojice je nevjernik. Ili taj tekfir proglašavanje nevjernikom se vraća njemu. Kada govorimo o tekfiru, moramo napraviti razliku između uopštenog i pojedinačnog tekfira. Uopšteni tekfir znači da se određeno djelo proglasi kufrom. I kaže ovo djelo koje gradi ta i ta osoba je nevjerstvo. Znači bez određivanja osobe ovo djelo je nevjerstvo. To se zove uopštenim tekfirom. A pojedinačni tekfir je kada se kaže ta i ta osoba je nevjernik. Nači osoba koja radi taj postupak je nevjernik. Ispomene se njegovo ime, spomene se dotična osoba. U islamu kod ulema ehli sunnetu wal postoji razlika između ovo dvoje. Tako da se u svakoj situaciji može reći za određeni postupak da je kufr. Na primjer, sekularizam je nevjerstvo jer je odvajanje vjere od države. A da li se za svakog sekularistu može reći da je nevjerni? Ne. Znači, to je razlika. Za sekularistu se ne može reći da je nevjernik sve dok ne ispuni uslove koje ćemo mi ispomenuti. Ili bilo koje je drugo djelo. Učiniti seždu je drugom mimo Allahu Želešanu je kufr. Nevjerstvo. I ne sumljamo u to. Međutim, da li je svaki onaj koji učini seždu pred kipom ili pred kaburom, da li je nevjernik? Ne. Imaju uvjeti koji se moraju ispuniti da bi ta osoba bila nevjernikom. Znači, na ovaj način... Musliman se u svakom slučaju spašava ove opake bolesti. Ako hoće da se spasi ove opake bolesti, uvijek će reći, to i to je dijelo je kup. I na taj način se šta? Spašava. A preciziranje koje je nevjernik ostavlja kome? Učenim ljudima. Da učeni ljudi, znači pravila koja su postavljena, sprovedu na određenoj osobi. I kažu, ta i ta osoba je nevjernik. Kao što vam je poznato, možda i nije poznato, Da su učenjaci precizno nevjernikom proglasili u današnjem vremenu vođu libijske države Muamera Kadhafija. Znači ima fetva u kojoj se on proglašava nevjernikom zbog toga što je negirao poslanika sallallahu alaihi sallam i rekao je da je on arab kao što je i on i ima pravo da čini i štihad i da govori o Allahu i veri kao ovoj poslanika. To je primjer preciziranja tekfira kada se kaže ta i ta osoba je nevjernik. Dok u uopšteno, može da govori svaki musliman i kaže ovo djelo je, normalno ako ima za to dokaz u ovoj vjeri, da kaže ovo djelo je nevjerstvo. Najbitniji dio ovoga predavanja su upravo ti uvjeti koji se moraju ispuniti da bi se određena osoba proglasila nevjernikom. Prvi uvjet koji se mora ispuniti kod osobe za koju hoćemo da kažemo da je nevjernik ili hoćemo da ga ocijenimo kao nevjernikom, jeste da zna da je to što radi kufr. Znači da zna da je odotični postupak kojeg čini kufr, da je nevjerstvo. A dokaz zato nalazimo u mnogobrojnim hadesima. Došao je čovjek od poslanika, sallallahu aleyhi wa sallam, u hadeskoj obideži ima muslim, i rekao mu, maša Allahu vašet, ono što hoće Allah i što hoćeš ti. Rekao mu je poslanik, sallallahu aleyhi wa sallam, la maša Allahu vahdahu. Ne, biće ono što Allah hoće jedino. Znači poslanik, sallallahu aleyhi wa sallam, ga nije proglasio nevjernikom, iako je izjednačiti poslanika sa Allahom šta? Kufr. Ali njegova neznanje ga je spasilo da izađe, da izađe iz vjere. Zatim, od dokaza jeste i postupak Mu'ada radijallahu anhu, koji kada je došao iz Šama, učinio je seždu Allahovom poslaniku, koji je rekao, poslanik sa sam, zašto to radiš? Allahov poslanić je rekao je, ja sam zatekao ljude tamo, da svojim svećenicima činje seždu. Pa sam odmah tada pomislio kako bi lijepo bilo da mi tako tebi nešto radimo. Kaže poslanik Soselem, nemojte to raditi, da sam ikome naredio da učini seždu, naredio bi ženi da učini svom čovjeku zbog veličine prava kojeg on ima kod nje. Poslanik Soselem, Moad ibn Žebel, koji je učinio kufru u ovoj situaciji nevjerstvo, nije ga proglasio nevjerni. Zatim, od dokaza jeste i hadijskojeg bilježe Buhari i Muslimu. Pa je šejhul Islam često navodi kada govori o ovom uvjetu koji se mora ispuniti kada je u pitanju tekfir. Kaže Šehul Islam često sam navodio taj primjer. To jest primjer koji ga videži Buhari i Muslim u svom sahihu da je rekao: "Jedan od znači ljudi koji su bili u priješnim generacijama i da ma mitu fahrikunni thumma ihkunni thumma zarruni fil yam". Kada umrem, spalite me, zatim smrvite moje tijelo i razbacajte ga po moru. Wallahi ila in qadara Allahu alayya la yu'adhibni 'adaban la yu'adibuhu ahadun min al'alamin Takum mi ya Allah ako Allah bude u mogućnosti da me proživi kazniće me kaznom kojom nije kaznio nikoga od priješnih svjetova Fab'athahu Allahu faqala ma hamalaka ala hada Faka Allah je proživio sakupio njegovo tijelo i rekao šta te navelo da uradiš ovaj postupak rekao je ovaj čovjek khashituka faghfara lahu Rekao je gospodaru, bojao sam se tebe, bojao sam se tvoje kazne i Allah dželjšanu mu je oprostio. Vidimo da je ovaj čovjek zanegirao nešto zbog čega se izlazi iz vjeri. Zanegirao je Allahovu mogućnost ili moć da oživi čovjeka. U stvari, on je vjerovao u suštini da će Allah proživjeti čovjeka. Ali nije vjerovao da je Allah kada da proživi čovjeka kada ga spali i kada ga razbacaju po moru. Sumnjavao je da u toj situaciji Allah dželjšanu može proživjeti čovjeka. Zato kaže šeho Islam ibn Tejmije da ovaj čovjek posumljao Allahov kudret, moć da proživi čovjeka. A kaže to je kufr nevjeso po jednoglasnom stavu svih muslimana. Međutim, on je bio neznalica i Allah je zbog njegovog straha od Allah mu oprostio. Kaže šeho Islam dalje koliko ima muslimana koji urade ovakve i slične postupke iz neznanja i Allah im prašta i ne izlazi zbog toga iz vjere. Ovo su bili dokazi da neznanje može spriješiti čovjeka da izađe iz vjeri, odnosno da je znanje uvijek da bi čovjek izašao iz vjere, da zna da je određeni postupak nevjerstvo. U tome je jednak propis i za učenje i neučenje. Ako učenjak dobro poznaje ovu vjeru, međutim, jedan dio njeni ne poznaje i učini kufr, u toj oblasti ima opravdanje pred Allahom, kada je učenje. Kao što kaže šehek u ljusama bibliotemije, Bilo je učenjaka u prvim generacijama koji su uradili novotariju, ali nisu znali da je to novotarija. Kaže, da li zbog toga što su imali kod sebe hadise koje su smatrali vjerodostojni, međutim ti hadise nisu bili vjerodostojni. Bilo zbog toga što su protumačili kur'anske ajete onako kako ih ne treba protumačiti. Bilo zbog toga da su imali svoje određeno mišljenje, a do njih nije došao šerijetski dokaz, nije došao dokaz iz kur'ana i sunneta. Tako da vidimo da šeholi s nabimnu temiju opravdava jučenog čovjeka. Kada pogriješi u jednom dijelu islama i učini nevjerstvo, opravdava ga neznanjem. A što je onda sa neznalicom koji ne samo da ne zna jednu oblast, nego ne zna islam nikako. Zatim, kada je u pitanju neznanje, jednake propisi za fik i za akidu. Onaj koji uradi, djelo znači koje ga izvodi iz vjere, koji ga uradi u fikskim propisima, isti je kao i onaj koji ga uradi u akidi. Zanijeće nešto, kao što je primjer ovoga čovjeka koji zanijekao proživljenje, i zbog toga nije izašao izvjere, iako je ovo kufr, jer je, rekli smo, opravdanje neznanje. To je prvi uvjet koji se mora ispuniti da bi određena osoba bila proglašena nevjednikom. Drugi uvjet jeste da postoji namjera. Kaže poslanista Oselem, innamen amalu binnijat. Dijela se vredniju prema nijetima. Bilo koje djelo. I čovjek će dobiti ono što je svojim djelom za nijetiju. Dokaz da se namjera uzima kao uvjet koji se mora ispuniti da bi čovjek izašao iz vjere, jeste primjera shava radijallahu anhu. Govorili su poslaniku sallallahu alaihi wa Sellem Ra'ina. Ra'ina u arapskom jeziku može imati dva značenja. Može značiti gluhi, slušaj nas, a može značiti slušaj nas. Židovi koji su poslaniku sallahu alaihi wa sallam, govorili Ra'ina, imali su namjer ovo prvo značenje. Znači gluhi, slušaj nas. Nema sumnje da su to riječi kufra. Ashabi radhiyallahu anhum su imali namjer ovo drugo značenje. Slušaj nas. Tako da ih Allah dželešan zbog toga nije proglasio nevjernicima, nego kaže ja ihalladina amenu la tekulu ra'ina wa kulunzurna wasma'u. O vjernici, ovi koji vjerujete, nemojte govoriti ra'ina, nego recite undurna. Čekaj nas ili slušaj nas. Wasma'u i slušajte. Wal-kafirin azabun alim. A nevjericima pripada je stoka ili bolna patnja. Vidimo da ashabi, radi Allahom, iako su izgovorili riječi kufra, a nisu imali namjeru, nisu izašli prizvjeri. Drugi primjer je primjer potvore koja se dogodila na Aishu, radi Allaho anha. Poslanik, sallallahu alihi wasallam, je kaznio određene ashabe, a ostavio je Abdullah ibn Ubeja, koji je, znači, bio vođa potvore na Aishu, radi Allahu anha. Ostavio je njega. A kaznio je neke ashabe za potvoru jer je kazna za potvoru 80 udaraca bit zbog čega je kaznio poslanik Sao zato što nisu bili nevjernici iako su i oni širili vijest odnosno potvoru na išu radijallahu anha kao što je bio Hasan ibn Thabit kao što je bila Hamnetu bintu Džahš kao što je bio rođak Abu Bakr za kojeg se Abu Bakr zavjetuo da mu neće više poslije toga pomagati ovi ashabi poslanik Sao Selim naredio da se izbićuju sa 80 udaraca Zbog čega? Zato što oni nisu imali namir u koju je imao Abdullah ibn Vej. Nije mu bila cilj Aisha, nego da kod muslimana stvori svijest da njihov poslanik nije povjerljiv. Da osoba koja se predstavlja kao poslanik nije poslanik. Jer ako poslanik živi u braku sa osobom koja je sumnjiva, i on je šta? Sumnjiv. Kao što šije, kada psuju ashabe neće da psuju poslanika. Ali oni na indirektan način psuju koga? poslanika. Jer šta će ljudi reći ako ashabi su se odmetnulo od vjere? Ko je odgajao ashabe? Ako su se svi ashabi odmetnulo od vjere, osim nekoliko od njih, ko je bio njihov odgajatelj? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači ako oni nevaljaju, nevaljani ne njihov odgajatelj. Tako isto ovdje Abdulah ibn Ubeje indirektno htio da da optuži poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A to nije bio cilj ovima ashabima koji su to samo prepričavali. Nije, znači došla objava da Allah dželle šan da su oni Nevjernici, jer ako je nešto bilo kufri i nevjeslo, dolazila je objava od Allaha dželešanu kao što je bio primjer Oni koji su se ismjavali sa poslanikom sauselem i sa ashabima kad su rekli nismo vidjeli od ashaba veći izjela lica lažljivih u govoru i strahljivih u borbi, pa je povodom toga objavljen ayat la ta'tadiru kad kefertum ba'de imanikum. Namoći se pravdat jeste postali nevjernici nakon što ste bili vjernici. Kažu učenjaci da je ovo dokaz da su neki direktno iz imana otišli u kufr. Jer, znači, munafrici su nevjernici. Ali Ajet kaže, postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici. I znači, ako je nešto bilo, kufr dolazila je, objava da laži lešanu i upučivala je na to. To je drugi uvjet koji se mora ispuniti da bi se za određenu osobu rekla da je nevjernic. A to je da ima namjeru da čini kufr. Da to što radi, sa namjerom radi. Kao što vidimo ovdje, naveli smo primjer oshaba koji nisu imali namjer da urade kufr i zbog toga i šarijet nije proglasio nevjernicom. Treći uvjet koji se mora ispuniti jeste da osoba koja radi kufr ne bude prisiljena. Često možemo čuti od ljudi za koje znamo da su povjerljivi, da su pouzdani, da su na pravom mekutu, da od, znači, od njih nismo navikli nešto što je suprotno ovoj vjeri, vidimo od njih riječi kufra i onda požurimo i kažemo da su izašli iz vjere. A ne pitamo se da li postoji određeno opravdanje, da li su natjerani, da li su primorani da izgovore riječi kufra što se normalno uzima uvzir, kada je u pitanje ova opasna tema. I ova opasno područje. Kau što kaže Allah je lšanu, men kefara bade imanihi, illa men ukriha wa kalbu mutmainnum bil iman, fa alihim gadabun min Allahi, a walakin man sharaha bil kufri sadran, fa alihim min Allahi, wa lahum adabun azim. Ona iko izanje, Allaha Allah je lšanu, nakon što je poverava u njega, nima, pripadaje stoka kazna, I Allah Jelešanu će se na njih resrediti. Osim onoga koji to radi pod prisilom, a njegovo srce je zadovoljno imano. Ovaj ajet je dokaz da čovjek može izgovoriti riječi kufra pod prisilom. Znači ako se radi o ubijstvu, poslije ćemo koji se uvjeti moraju ispuniti da čovjeku bude dozvoljeno da pod prisilom izgovori riječi kufra. Ovaj ajet je dokaz i ovaj ajet je objavljen povodom Amnara i Asira kojeg su tjerali i mučili dok nije Izgovorio riječi Kufra, dok nije pohvalio božanstva mušrika, zatim je došao kod poslanika Sao Selem, objavljeno je ovaj ajet i poslanik Sao je rekao, ako te oni ponovo budu mučili, ponovo reci te riječi. Zatim se prenosio da Abdullah ibn Suda radio Anhu, da je rekao, ako bi me vladar pokušao navesti da nešto izgovorim, a na taj način ću se spasiti od udaraca, bićem ćem, uradit to. Kaže Ibn Hazm da znači ove riječi koje izgovorio Abdullah Ibn Mesud nikomu se u tome nije suprostojio, tako da se to može smatrati prešutnijim konsenzusom Ashaba. Znači jednoglasan stav uh, Ashaba radijallahu anhu. Kada je u pitanju prisila izgovaranje Kufra zbog prisile, islamski učenjaci postavili određene uslove. Prvi uslov jeste da osoba koja nam prijeti bude kadar da sprovede to čime nam prijeti. Znači da se radi o vladaru ili nekome koga vladar ovlasti. Drugi uslov jeste da čovjek ima čvrstu pretpostavku da će se dogoditi to čime mu prijeti. Ako znači nisi siguran da on može uraditi to čime ti prijeti, nije ti dozvonio izgovoriti riječi kufra. Ili ako imaš načina da izmrdaš i da nađeš neki izlaz, nije ti dozvonio da izgovoriš riječi kufra. Treći uvjet koji su postavili jeste da mu prijeti nečim što je veliko, znači nekom velikom štetom. Kao što je ubistvo, kao što je dug zatvor, kao što je jako udaranje i tako dalje. To su tri uslova kojih su postavili islamski učenjaci kada je dozvoljeno pod prisilom izgovoriti riječi kufra. Normalno, bolji su oni koji u toj situaciji kažu istinu, kao što je to uradio imam Ahmed. Za vrijeme uh, vladavine abasidskog kalife Mahmuna, koji je tražio od učenjaka da kažu da je Kur'an stvoren. Onaj ko se pobunio protiv toga je bio imam Ahmed i time je sačuvao ispravno vjerovanje, vjerovanje Na kojim smo mi i danas Na kojim je ehli sunne vol i danas A to je da Kur'an nije stvoren nego da je Allahov govor Imam Ahmed je bio usamnen S druge strane su bili učenjaci Koji su isto tako Su se isticali u, u hadisu O mnogim ovaj šarijackim disciplinama Ali izgovorili su riječi da je Kur'an stvoren Na taj način su se sačuvali Od kažnjavanja, od zatvora i tako dalje Zato islamski učenjaci kažu Da je dozvoljeno u ovoj situaciji Uzeti jedno od ovo dvoje Uzeti olakšicu I reći, riječi, kufra, normalno kada se ispune uvjeti koje smo spomenuli, kao što je u radiju ima Ahmed koji je poslije toga bio malo žestok prema onima koji su suprotno postupili, pa od njih nije više htio uzimati hadis, kao što Jahja ibn Me'in poznatimo hadis, od njega ima Ahmed nije više htio uzimati hadis. Mada ispravnije mišljenje jeste da u toj stasi doznam uzeti olakšicu i uzeti ovo teže mišljenje, a to je da čovjek ustraje i da bude ubijen ako situacija to od njega nalaži. To je kada je u pitanju prisila. Znači to je treći uvjet koji se mora ispuniti da bi za određenu osobu mogli reći da je nevjernik. Znači prvo je da zna da to što radi je nevjerstvo. Drugo, da ima namjeru da uradi nevjerstvo. Treće je da bude prisiljen. Znači ako bude osoba prisiljena, ne možemo za njega reći da je nevjernik sve dok se ovaj ne ispune uslovi koje smo malo prije spomenuli. Četvrti uvjet koji se mora ispuniti jeste da čovjek koji izgovara riječi Kufra bude svjestan da to kaže svjesno. A dokaz zato je hadis u kome je poslanisao selem govorio o vrijednosti istikfara, vrijednosti te teobe i navodi primjer čovjeka koji je izgubio jahalicu, poslije toga je našao, pa od radosti je rekao gospodaru, ti si moj rob, a ja sam tvoj gospodar. Od prevelike radosti, kao što kaže poslanisao selem, pogriješio. Kaže šehibnu Uthejmin, rahmetullahi l-ehi, da mu se Allah usmiluje i nagradi ga za sve ono što je uradio za ovu vjeru. Kaže ovaj hadis se može uzijeti kao dokaz da jedan od uvjeta koji se postavlja prilikom tekfira jeste da osoba svjesno izgovori riječi kufra. Čovjek znači nekad u strahu, u radosti, u tuzi, može izgovoriti riječi koji nije svjestan. Između ostalog riječi kufra. I zbog toga ga šarijet ne proglašava nevijer Jer poslanica se li kaže na kraju ovoga hadisa ah Ahtamim šiddetil farah Pogriješio od prevelike radosti. Nije rekao izašao izvijeri. Tako da se u obzir ob I svijest, odnosno ovaj svjesno stanje Da čovjek u svjesnom stanju izgovori Riječi Kufra Ako je osoba pjana I u tom stanju izgovori riječi Kufra Kažu islamski učenjaci Između ostalog e, Ibnu Kudame u Mugniju Da se čeka da se osvijesti U tom slučaju mu se daje prilika Da se pokaje Ako bi ponovo izgovorio riječi Kufra Onda se iznose dokazi I nakon toga se proglašava nevjednikom Znači osoba koja bi u pjanom stanju Izgovorila riječi Kufra Čeka se da se osvijesti Nakon toga mu se pojašnjava Ako ustraje i ponovo, nakon što mu se objasni Kaže riječi kufra, izlazi, izlazi iz vjere Od uvjeta koje postavljaju islamski učenjaci A to je peti uvjet, mislim po redu Koji postavljaju islamski učenjaci e, Da bi se za određenu osobu mogla reći da je nevjernik Jeste Tevil, da nema kod sebe tumačenja Nekada učenjak Ili oni koji ga slijede Izgovaraju riječi kufra Izgovaraju nešto što je kufr, nevjernstvo Ali imaju pogrešno tumačenje. Do njih nije došao hadis, do njih nije došla predaja od poslanika sallallahu alajhi wa sallam, ili pogrešno svataju određeni dokaz, ili kod sebe imaju drugi dokaz koji znači oponira dokazu kojeg se mu donijeli i na taj način uradi dijelo koje kufralno izlazi iz vjere. Ili uradi grije, ali znači njemu se ne piše kao grije. Ili znači zbog pogrešnog tumačenja, ili zbog toga što mu nije došao dokaz, ili zbog toga što kod sebi ima dokaz koji je oponira dokazu kojeg smo mu vi ponudili. Najbolji dokaz zato jesu Haridžije, koje su Ashabi radijallahu onom proglasile nevjernicima. Zbog te tevila kojeg su kod sebi imali tumačenja, jer su oni smatrali da to što se dogodilo između Alije i Moavije, to je mesele tu tahkim, poznato suđenje, kada su oni znači, i sa jedne i s druge strane poslali po jednog pregovorača koji su se trebali dogovoriti na način koji će odgovarati jednoj i drugoj skupini. Onda se jedna skupina izdvojila i rekla La hukme illa lillah. Nema suda osim Allahu žilašanu. Sud pripada samo Allahu žilašanu. I proglasili su i Aliju i Moaviju nevjernicima i odvojili su se. Zbog čega? Zbog toga što su smatrali da je to kufr. Imali su kod sebe tumačenje da sud pripada samo Allahu i da ljudi nemaju pravo u ovom slučaju da se miješaju Allahu žilašanu u sud. Normalno, Alija radi Allahu se osvrnuo na to i rekao Kaže istinite riječi kojima se želi neistina. Istinite riječi Allahu pripada sud, međutim njima se neće istina nego neistina. Tako da su Khariđije proglasile nevjernicima sve ashabe koji su učestvovali u tom suđenju. Da li su niha ashabi proglasili nevjernicima? Aliya radijallahu kojek su oni proglasili kada su ga upitali, ekufarun hum. Kaže min al-kufri faru. Da li su oni nevjernici kada su pitali Aliya? Pa oni su, kaže, od nevjerstva pobjegli. Oni nas, matri, nevjernici. Smo pobjegli od nevjerstva da budu nevjernici. E munafikunahum, jesu munafici. Kaže, el munafikuna la yedkuruna Allah illa kalila, wa hau la yedkuruna Allahe sabahan u mesan. Kaže, Ali radijallahanu, lice mjeri ne spominju Allaho si malo. A hovi spominju Allaha i danju i noću. Jer su Muharidje bila poznate po Ibalitu. E innama hum ihvanuna begau alina. Oni su samo naša braća koja su prema nama učinila priestup i koja su nam učinila nasi. Zato kažu islamski učeniaci, ako bi se dogodilo da se određena skupina digne na šerijatskog vladara, znači koji ispunjava šerijetski uvjet, misleći ili tvrdeći da on postupa suprotno šerijetu, ili da oni imaju pravo da izađu na njega, sve propise koje budu uspreli u svom dijelu gdje budu sudili su ispravni i protiv nje se bori samo onoliko koliko se mogu odbiti od prijestupa kojeg čine. Vidimo da su oni ovdje imali svoje tumačenje, zbog tog tumačenja Ashabi, radijallahu, nisu proglasili nevjednici. Zato kada je došao jedan od mnog sekte koja smatra da je Kur'an stvoren, znači ili sekta koja preferira razum, došao kod šeikul islam ibn i rekao mu Nahnu nukaffir man jukaffiruna. Mi smatramo nevjednicima onih koji nas smatri nevjednicima. Fa kale lehu islam, Nahnu la nukaffir illa man keffarahu Allahu wa rasuluhu. Kaže šehul islam, A meni nesmatram nevjernikom osim onoga koga je Allah i njegov poslanik proglasili nevjernikom. Pogledajte pravednost. To što ti mene smatraš nevjernikom, ne smije mene navesti da ja tebe zbog toga proglasim nevjernikom. Ne smijete proglasiti nevjernikom kada se ko tebe ispune šerijetski uvjeti, šerijetski uvjeti koje je sada spominjemo. Od primjera i dokaza koji nam ukazuju da oni koji kod sebe imaju tumačenje, ne izlaze iz vjere, jesu primjer oni koji su negirali Allah džellelahu imena i svojstva. Ima skupina Među muslimanima koje su Allah u Želežanu manje više negirali njegova imena i svojstva. Neki su negirali samo svojstva, pripisali imena. Neki su negirali imena i svojstva, neki su negirali sva svojstva osim sedam njih i tako dalje. Zbog te tevila kojeg su imali kod sebe, koji je to tevili tumačenje? Rekli su, ako bismo Allah u Želežanu pripisali ta svojstva, izjednačili bismo ga sa njegovim stvorenjima. I upravo zbog toga ulema Leme i nije proglasila namirnicima. Zato što im je cilj bio da očisti Allaha od nečega negativno kako su to oni definisali. Međutim, Allah je sebe opisao i mi je ono čime je sebe opisao čime ga opisao njegov poslanik. Zatim od dokaza da tumačenje može biti udrom ili opravdanjem da čovjek izađe iz vjeri ili da se proglasi griješnikom, jeste primjer Abdullah ibn Abbas, nama najbližiji primjer. Abdullah ibn Abbas je smatrao da je kamata vrijednosti dozvoljena. Naci da je dozvoljeno dirhem za dva dirhama i na tome je umro kao što kaže Seyid Ibn Jubair u hadisu koji bilježi Bukhari je Muslim pitao sam Abdullah ibn Abbas a mjesec dana prije nego što umrijeti da li je dozvoljeno dati dirhem za dva dirhama i rekao je da. I to ispravnje mišljenje znači da je Abdullah ibn Abbas umro na tome. Zbog čega? Zato što je kod sebe ima tumačenje. Ima je kod sebe drugi hadisu u kojem kaže poslanik sallallahu la riba illa fi nasi'ah. Nema kamate osim odgađanja. U drugom hadisu inna riba fi Znači kamata je samo odgađanja. Ibn Abbas radijallahu anhu ne kod se bima tumačenje i dozvolio je kamatu vrijednosti. Nakon Ibn Abbasa učenjaci su se složili da je zabranjena i kamata vrijednosti i kamata odgađanja. Jednoglasan stav postoji među islamskim učenjacima. Šta onda uraditi sa Ibn Abbasom? Kada znamo da je Poslanik sallallahu alejhi sellem rekao: "Le'anallahu akila riba wa mu'akkilahu wa shahidehu wa katibeh" Allah dželle şanuhu je proklao ao onog jede kamatu, koji mu pomaže, koji svjedoči tu kamatu i koji je zapisuje. I rekao je, oni su svi isti. A Ibn Abbas radi Allah onu je dozvolio kamatu vrijednosti. Znači, ono što spašava Ibn Abbas i njegove učenike u ovom slučaju, prije svega veličina, to je uvaženi ashab za kojeg je poslanistao selem molio i tražio da Allah je želšanu da ga poduči fikhu, da ga poduči tumačenju Kur'ana, izlazi u njegovom tumačenju koje je ovdje imao. Rekao je da je ovaj hadis ispravniji i da je poslanistao selem na kamatu odgađanja. Međutim, na ovaj hadis je lahko odgovoriti, jer poslanisa Selem isto tako kaže el hađu Arafa, hađ Arafat, arefat. A da li je hađ samo arefat? Ako bi čovjek ostavio tavaf u ifade, hađski tavaf, da li bi bio ispravan hađ? Nevi. bi. Poslanisa Selem isto kaže najveća stvar na hađu je arefat. Tako isto je da kažemo me hadisu najgora kamata i najžešća kamata je kamata odgađanja. Tako da na ovaj način pravimo spoj između ovih hadisa u kojima se zabranjuje kamata vrijednosti i hadisa u koji je ograničio kamatu samo na, na kamatu odgađanja. To je bio zadnji uvjet koji se treba ispuniti kod osobe da da se za njega može reći da je nevijernik. Dobro, kada ovo znamo, kada znamo ovih ovaj uvjeta, ta osoba znači, mora znati da je određeni postupak koji gradi da je nevijernik. Da mora imati namjeru, da ne smije imati ko sebe tumačenje. Ako ima tumačenje, rekli smo da, da ne izlazi iz vjereka. Da ne bude prisiljen. Kada to znamo, što je na nama? Na nama je da u svakom slučaju izbjegavamo pojedinačni tekfir. Nama, pojedincima, koji nemamo dovoljno šarijasvog znanja, koji ne možemo procijeniti da li se kod određene osobe, da li se ovi uslovi koji smo mi spomenuli, da li su se ispunili ili nisu, na nama je da to prepusti mučenim ljudima. Jer Allah želešanu, nikoga od nas neće pitati zbog čega nismo protekvirili određenu osobu, Ako nismo od ehla, ako nismo od onih koji su sposobni da to urade, neće nas Allah na sudnjem danu to pitati. Onoga koga će pitati su učeni ljudi, ako su, ne znam, skrivali istinu da je određena osoba nevjernik ili nisu način namjerno tielo da kažu, oni će biti pitani pred Allahom, al mi nećemo biti pitani zato što nismo od ehla, nismo na steper oni koji to mogu raditi. Ali možemo za određeni postupak kažemo da je nevjerstvo i da kažemo to što radila skupina nevjerstvo, molim Allah džalaluhu da popravi, trebaju se podučiti tako dalje. Međutim, mi danas u islamskom svijetu imamo dvije krajnosti kada je u pitanju tekfir. Imamo one koji su potpuno zanegirali tekfir. I ne možeš malo te ne, nikoga proglasiti nevijednikom. Ne možeš iza koga reći da je nevijednik. Zbog čega? Zato što su postavili jedan uvjet da bi osoba izašla iz vjere, a To je da bilo koji grijeh kada uradi, mora ga halal da bi izašao iz vjereja. Znači, ako bi bacio Kur'an, moramo ga pitati. Da li smatraš da to bacanje Kur'ana je dozvoljeno zabranjeno? Ako kaže da je dozvoljeno, izlazi iz vjere. Ako kaže ne, ja smatram da je zabranjeno, ali eto bacanga ne izlazi iz vjere. Ako znači sjednije na Kur'an, podere stranicu Kur'ana, opsuje poslanika, opsuje Allaha, pita se za njegov namjer u srcu. Ako kaže ja smatram da ovo što sam rekao da je dozvoljeno, izlazi iz vjere. U suprotnom ne izlazi iz vjere. To je jedna krajnost. I... Oni su samo nasjednici irđa, to jest odvajanja dijela od imana. Oni su u današnjem vremenu samo produžena ruka nekadašnjeg irđa koji je bio poznat u islamskom svijetu i koji je uvijek odgovarao vladarima. Jer vladari kada su se htjeli odati grijesima, kada su htjeli ostaviti Allahu vjeru, uzimali su sebi ulemu koja i nije smatrala nevjernicima. Rate šta god došte jer dijela nisu od, od imana. Sve dok vi kažete svojim jezicima da vjerujete u Allaha, da smatrate da je šerijet dobar, ne izlazite iz vjerega. I u današnjem vremenu su vladari uzeli liste i takve. Pa i dan i noć pišu knjige u kojima brane vladare. I napadaju one koji te vladare smatraju nevjernicima. Normalno vladare koji su pogazili Allaho vjeru, bacili je za leža i sude po zakonima Engleske, Francuske, Amerike i sl. To je jedna skupina, jedna krajnost. Druga krajnost su oni koji bez ikakvih ograničenja ljude proglašavaju nevjernicima. Oni su poznati pod imenom At Tekfiru al-Hijjara. Tekfir i hiđara Što znači da onaj koji ne učini hiđaru njima I ne priključi im se izlazi Izlazi iz vjere Taj pokret se pojavio u Egiptu Njegov vođer je bio Mustafa Shukri. Oni imaju svoje plodove Plodove svoga rada Ja ću vam skrenuti pažnju na jednu stranicu internet stranicu koja propagira ovu ideju A to je, mislim, SOS Bosna, tako da se zovu Gdje oni propagiraju ovu ideju I gdje svakog vladara Znači smatraju nevjernikom Onda sve njegove podanike, policiju, zatim one koji ikakve veze imaju s policijom, proglašavaju nevjernicima bez ikakvih ograničenja. Pa onda dolazi do ubijanja muslimana. na Naprimjer, proglasi određenog policajca nevjernikom. Onda ga ubiju. Onda ubiju ako neko od njegove rodbe nima vezu sa njim, održava vezu sa njim, onda i njega ubijaju. Zbog toga što onaj koji sumnja u kufr nevjernika, i on sam je nevjernik. I tako dalje ova stranica propagira ovu ideju i poziva muslimane da svi čine hijđru u Afganistanu, a oni sami žive na zapadu. Koja kontradiktornost i koji je absurd. Svi žive na zapadu, a muslimane pozivaju da čine hijđru u Afganistanu. Zašto to svojim primjerom ne pokažu? Zašto prvi to ne uradi? Zatim, sve da je tako, kada bi oni to uradili, nije ispravan stav da svi muslimani trebaju činiti hijđru u Afganistan. Jer na taj način, znači, Svi prijedili u kojima danas muslimani žive su Darul Harb i na mogu onjem uživjeti i na njima je obaveza da da se isele u Afganistan. možemo da kažemo da je to danas najponosnija država i pored neke manjkovosti koje imaju kod sebe koja se vidimo kako prkosi čitavom zapadu, sada su uhvatili par, ovaj njihovih misionara. I hoće da im sude po šarijetu i ne dozvoljavaju u zapadu da im priđu, da razgovaraju sa njima jer oni ne priznaju ni nikakve konvencije po kojima je dozvolio njima da se sa njima razgovaraju jer su oni njih na najvećem zlodijelu, a to je širenje neke druge vjere mimo islama. Tako da, znači imamo one, ja vas upozoram na njih, njihov vođa, jedan od njihov vođa je poznati šeha Muhamza koji je izgubio u Afganistanu oba ruke i on te ideje propagira i propagirali su i ovdje i u Bosni. Oni su smatrali da naš boravak zajedno sa armijom, da to nije dozvoljeno da je to tagutska armija koja ne sudi po Allahovom zakonu, tako da naša borba sa njima nije dozvoljena dok normalno se nije shvatilo šluštom poziva, istiranje i otjeranje od muđahida. Mi ne smijemo biti ni sa jednom ni sa drugom skupinom. Ne smijemo sebi dozvoliti da bez ikakvih ograničenja tekfirimo muslimane i da za muslimane govorimo bez znači uvjeta koji smo postavili da su nevjernici. Ali isto tako ne smijemo otići u drugu krajnost pa da kažemo, kogod kaže, laj, laj, laj, laj, pa šta god radio. Znači ne smijemo upasti ni u jednu ni u drugu krajnost. Sredina je u tome da se učenim ljudima dozvoljava da određenu osobu koja ispunila uvjete kaže da je nevjernik, a nama se običnima, znači muslimanima dozvoljava da postupak proglasimo na vjerstvo, kada kada se ispune uvjet i ako čujimo od nekog odučeni ljudi da kažemo rekao je taj i taj učenjak da je ta osoba nevjernik to nam je dozvoljeno i mi smo znači u toj sredini molimo Allah dželešanu da u svemu budemo u sredini da se držimo onoga što je došlo u ovoj vjeri pa makar to nekad ne odgovaralo našim osjećajima jer osjećaji su opasni kada se čovjek povodi za svojim osjećajima i kada emocijama sudi onda često donese pogrešan stav jer emocije trebaju da budu iza šerijatskog znanja pa te emocije budu u skladu sa, sa šarijatskim znanjem i sa šarijatom, lijepo je ne budu, trebamo sputavati te svoje emocije i odbacivati znači, entuzijazam koji je negativan po ovu vjeru. Molim Allah, željašanom, da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe, da nas poduči onome što ne znamo, da muslimanima da, da progledaju, da vide gdje, e, gdje je njihov izvor, na čemu trebaju da se ujedine, e, u čemu im je spas I da pomogne našu braću trenutno u svim predjelima gdje se bore da uzdignu Allah u Žilješanu riječ. Da uputi svakog muslimana koji je znači, iz svog neznanja krenuo za, za nevjernicima ili se poveo za njima i molim Allah u Žilješanu da se nama ovdje smiluje koji smo ovdje na ovome kampu idanam povećaš jerijsku znanje i da poveća našu bogobojaznost putem tog znanja rakulu kauli hada wastagfirullah li wa lakum fastagfiru la afsaltu ardi tahta aqdam alqada abadat bi Udo Sabil Zenca vam nudi veliki izbor audio i video materijala, audio komplet iz života ashaba, iz života tavijina, prijevod značenja Kur'ana kao i video produkcije naučno-edukativnog programa te crtanih filmova za najmlađe. Zato nas posjetite na adresu kanal 22 Zenica ili putem telefona 413 257 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته